Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.yufitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasuttaqurabbakumulladzii khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zaujaha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 Amaat, fāin asalkan hadis kitab Allah, wakhr al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wakhr al amri muhdasatuhā, wakullā muhdasatim bidā, wakullā bidātul dalal, wakullā dalalatin finar. Masal muslimin, ikhwani filah rahimani warhamukum Allah. Kita teruskan kembali kajian ke kitab itikad aimmati al hadis oleh al Imam Abu Bakar al Ismaili. Rahimallahu ta'ala Sekarang kita Lanjutkan kembali Kajian yang masih Berkaitan dengan Rukun iman yang kelima Yaitu al-iman bil yaumil akhir Iman kepada hari akhir Kita ulangi ucapan Al-imam Abu Bakar al-Ismaili rahimallah Dalam bab As-syafa'atu wal-hawdu Wal-ma'adu Wal-hisab Tentang masa syafa'at masalah telaga, masalah hari akhir dan hari penghisaban. Beliau berkata, wayaqulun inallaha yukhriju minannar qauman min ahli tauhid bisyafaati syafiin. Imam Imam Al-Hadis berkata, sesungguhnya Allah mengeluarkan dari api neraka sekelompok orang dari ahli tauhid dengan syafaat mereka-mereka yang memberikan syafaat Kemudian beliau mengatakan, wahinna syafaatah hakun. Sesungguhnya syafaat itu hak. Ini sudah kita jelaskan dengan sedikit perinci dan kata pak ulama kata-kata seperti ini, inna syafaatah syafaat itu hak. Ini lebih dikhususkan masalah syafaat bagi para penghuni api neraka dari ahli tauhid. Yang mereka masuk neraka dikarenakan Dosa-dosa besar Rasul mengatakan syafaati Li ahlil kabail min ummati Syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari umatku Dengan seizin dari Allah Mereka dikeluarkan lewat perantara syafaat Nabi Muhammad SAW Atau syafaat para malaikat atau syafaat Atau para ambia yang lainnya Dan inilah yang diingkari oleh kelompok Khawarid Muqtazila dan Bapak Zediyah atau Syiah Zediyah Makanya Pak Ulama mencantumkan eh, Pembahasan seperti ini Dalam kitab-kitab akidah mereka Dalam eh, mengkantar Ahlil Bid'ah Yang sudah kita sampaikan tadi eh, Meskipun syafaat itu lebih dari itu semuanya Seperti yang kita sampaikan Cuma dalam pembahasan akidah Atau kitab-kitab akidah Pembahasan syafaat lebih ditekankan masalah Syafaat bagi para pelaku dosa besar Yang mereka dikeluarkan dari Api neraka, itu disebutkan sekali lagi Karena kelompok Khawarid Kelompok Mu'tazilah dan kelompok Syihazidiyah mengingkarinya Kemudian pembahasan yang sudah kita lewati kemarin wal-haul Walhawdohakun Bahwasannya telaga Bagi Nabi Muhammad SAW Itu hak benar adanya Dan telaga itu Airnya bersumber dari Al-Kawusar Sungai di surga Yang telah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Lewat sirmannya Inna a'toinakal kawusar Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Muhammad Al-Kawusar Di antara tafsir kawusar Kata Rasul yaitu Nahrun wa adanhi rabbi Itu adalah sungai yang Allah telah janjikan bagiku Di surga kelak Ini dua pembahasan sudah kita lewati Kemudian beliau mengatakan Wal Walma'adahakun dan hari kebangkitan, hari akhir itu hak. Meskipun sebetulnya pembahasan yang dua tadi itu juga masuk rentetan pembahasan iman bil-yamil akhir. Iman kepada hari akhir. Makanya dalam sebagian manuskrip disebutkan kata-kata ini diganti dengan wal mi za -ha Dan timbangan amal pada hari kiamat itu hak. Gantinya kata-kata al-ma'at. Kemudian beliau mengatakan wahai sabahakun hari penghisapan itu hak. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas eh, secara agak terperinci rentetan iman kepada hari akhir. Kata al Imam as Safari ini dalam kitab beliau Akidah Safarinia beliau mengatakan eklam anna marati balmaat ketahuilah sesungguhnya Urutan-urutan hari akhir Kata beliau yang pertama Al-Ba'su wa-Nusyur Yaitu hari dibangkitkannya manusia dari di alam alam kubur Yang kedua Summal Mahshar Hari dikumpulkannya manusia semuanya Kemudian Summal Qiyamu li Rabbil Alamin Kemudian manusia Menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian yang keempat ثم الارض kemudian hari penghisaban kemudian yang kelima ثم تطاير الصحف واخذها باليمين واخذها بالشمال kemudian dibagikannya catatan amal perbuatan manusia kemudian ثم السؤال والحساب kemudian hari penghisaban dan kemudian al mizan hari ditimbangnya amal perbuatan kalau kita mau tambah lagi Yaitu al-murud al-sirat Melewati jembatan Kemudian yang terakhir Al-janna'win-nar Na'udhu billahi min adabin-nar Kemudian surga dan neraka itu yang yang terakhir As-Syeikh Muhammad bin Salihimin Rahimallah Dalam kutip beliau Usul iman menyebutkan Iman kepada hari akhir Itu secara global Ada tiga Hari kebangkitan Ayawmul Ba'az Ya'umul hisab Hari penghisapan Dan surga dan neraka Ini secara eh, Global Cuma lebih terperinci ke, tadi Ucapan Al-Imam As-Safarini Rahimallahu ta'ala Ikhwanifillah Rahimani wa rahimukumullah Kita wajib Untuk mengimani Ya'umul akhir Karena itu termasuk Salah satu rukun iman Tidak sah Iman kita Sampai kita beriman Dengan Enam rukun iman tersebut Dan itulah Inti pokok dari akidah al-sunnah wal-jamaah. Inti pokok dari akidah al-islamiyah. Sebagaimana dalam hadis Ibril. Antuk minabillah esok wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal-yaumil akhir. Eh, beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, Hari akhir. Wa antuk minabil qadar khairi wa syari. Dan untuk beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah salah satu... Akidah, prinsip keimanan yang wajib diimani. Siapa yang tidak mengimani salah satunya maka dia kafir keluar dari al-Islam. Wa yakfur bil iman faqad habita amaluh wa huwa al-khosirin. Barang siapa mengkufur keimanan, keyakinan akan iman kepada hari akhir maka gugur batal semua amal amal ibadahnya. Kemudian secara ringkas apa itu iman bil yaumil akhir? Kata pak ulama, al iman bimaya kunu badal maut. Iman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada semua kejadian, yaitu tentunya yang dikabarkan oleh Al Quran dan Sunnah yang sahihah, bimaya kunu badal maut, mengimani semua kejadian setelah kematian. Di antaranya yang dikaitkan juga dengan iman bilyomil akhir yaitu adanya fitnah kubur, nikmat kubur dan azabul kubur, azab kubur. Namun ini akan kita lewati sebentar karena pembahasan setelah ini yaitu masalah tadi. Akan adanya fitnatul kubur, adab kubur, nikmat kubur insyaallah pada bab setelah ini. Kemudian ini alam barzakh ya. Meskipun ini belum termasuk sebetulnya al-yaumul akhir. Karena manusia itu melewati dalam kehidupannya tiga kehidupan. Kehidupan di alam dunia, kehidupan di alam barzakh dan kehidupan di alam akhir. Ini tiga kehidupan yang berbeda eksistensinya. Eh, ya, makanya kata para ulama, ya, orang itu kalau sudah meninggal dunia sudah terpisah dari alam dunia. Makanya kita harus meyakini manusia yang sudah meninggal dunia alamnya berbeda. Tidak ada khurofat seperti orang Kalau sudah mati ya, Hari pertama mendatangi keluarganya Sampai hari ketujuh atau yang terusnya Ini khurofat ya. Manusia ketika meninggal dunia Sudah di alam barzak Berbeda dengan alam alam kita Demikian pula mereka Itu tidak akan mungkin Bisa mendengarkan ucapan kita Tidak akan mungkin bisa menyaksikan keadaan Orang yang masih hidup di dunia Alamnya sudah berbeda, alam barzak ya. Makanya syirik kalau orang itu berdoa kepada yang telah mati. Karena orang yang telah mati, kata Allah, wa ma anta bi kubur. Tidak akan mungkin engkau bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang yang dikubur. Apalagi meminta-minta, istighatsah dan sebagainya, ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alam dunia berbeda dengan alam al-barzakh, demikian pula dengan alam al-akhir. Ya. Kemudian al-yawmul akhir Ini banyak penamaannya Dan dalam kaidah bahasa Arab Atau orang Arab Kalau ada sesuatu namanya banyak Ini menunjukkan akan keagungannya Akan ketinggian kedudukannya. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki nama yang tidak terhitung Jumlahnya Bukan hanya 99, itu hanya sebagian saja Tidak bisa kita ketahui semuanya Ini menunjukkan akan Ya, kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula kata para ulama Bahasa khususnya Kata pedang as-saif Dalam bahasa Arab itu memiliki banyak sinonim Itu karena orang Arab dulu sering berperang. Pedang itu suatu yang sangat mulia Di mata mereka Makanya punya banyak-banyak nama Al-Asad, Singa, Harimau dan seterusnya Ini banyak namanya dalam bahasa Arab Karena ia ya, ini adalah bentuk simbol kejantanan Orang-orang eh, perkasa, yang pahlawan, yang pemberani dan sebagainya. Demikian pula, al-yawmul akhir itu dalam Al-Quran banyak penamaannya, sinonimnya. Kalau kita mau sebutkan sebagiannya, al-yawmul akhir. Ini semuanya ada makna yang tersirat atau yang tersurat di dalamnya. Dikatakan al-yawmul akhir, li'anawla yawma ba'da, Karena tidak ada hari setelahnya. Kehidupan dunia, alam barzah, terakhir tidak ada lagi Namanya dinamakan al-yaumu al-akhir Dinamakan yaumul qiyamah Hari kiamat Ini yang paling ngetrend, yang paling banyak di, eh, dikenal Yaumul al-qiyamah Ini diambil dari bahkan surat al-qiyamah La uksimu biyaumil qiyamah Sungguh kata Allah, aku bersumpah dengan hari kiamat Kenapa dinamakan yaumul qiyamah? Yau ma'akumu na sulirabil alamin. Karena pada waktu itu manusia berdiri menghadap kepada Allah سبحانه وتعالى. Itu sebab penamaan. Kenapa kok dinamakan hari kiamat? Dasarannya yau mul kiamat dari kata-kata ko ma'akumu kiaman kiamah hari kiamat. Karena manusia berdiri menghadap kepada Allah سبحانه وتعالى. Kemudian dinamakan al-waqi'ah. Idah waqatil waqi'ah leisari waqatihak yadiba. Kenapa dinamakan Waqiyah? Karena dari kata-kata Waqiyah pasti terjadi Waqiyah pasti terjadi ya, Tidak akan mungkin apa Manusia bisa ya, lari Dari hari kiamat tersebut Kemudian dinamakan Al-Qari'ah Al-Qari'ah Mal-Qari'ah ma mal ah. Kenapa dinamakan Al-Qari'ah? Dari kata-kata Koro'ah Yaitu hari Yang mengetuk hati manusia Untuk mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kata eh, kalau kita baca bagaimana kejadian hari kiamat Itu akan menggugah hati kita Untuk kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita tidak tamak kepada Kepada dunia Yang ini merupakan salah satu sebab Umat Islam itu terhina Kenapa? Karena mereka tidak mau kembali Untuk mengingat hari akhir Untuk mereka selalu mementingkan Yaumul akhir Untuk mereka menyiapkan diri kepada Yamul akhir mempersiapkan bekal untuk mudik ke kampung halaman yang sejati kampung akhirat. Ya. Makanya Rasul S.A.W telah menyampaikan kepada kita adanya penyakit umat ya, yang menimpa saat ini. Apa itu? Kata Rasul S.A.W. Yushiku antada alaikumul umam kamata daal akal tu Hampir-hampir kalian wahai umat Islam Dikepung, dikeroyok oleh orang-orang kafir, seperti orang yang kelaparan mengrumuni hidangan makanan. Kemudian para sahabat bertanya, Amin kila ya rasulullah. Apakah jumlah kita minoritas ya rasulullah? Rasul menjawab, La bal antum yawmaidin kesir. Tidak, bahkan jumlah kalian banyak mayoritas, ya ratusan, e eh, juta kaum muslimin. Namun apa kata Rasulullah, walakin nakum husa khusa Israel. Namun kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh air bah, tidak punya kekuatan. Ya, diremehkan oleh orang-orang kafir, meskipun mereka terkadang minoritas. Seperti yang terjadi di negeri kita, satu orang, ya, menjadikan umat Islam di negeri kita hebat. Ya, dan tidak ada takut. Dan ini yang Rasulullah sabdakan. Walayantazi'anallah min suduri aduwikumul mahabata minkum Sungguh Allah akan mencabut rasa takut Dari dada orang-orang kafir terhadap kalian Orang kafir tidak takut lagi kepada kaum muslimin Satu orang ya, Bisa menghinakan ya, umat Islam Terutama di negeri yang mayoritas ratusan juta kaum muslimin ya. Allah yang mencabutkan apa? Sebabnya kaum muslimin juga ya Kaum kafar mereka menang bukan karena kekuatan mereka kata Syaikhul Islam Tirmidzi. Intasur alina lali kuwati. Mereka menang atas kita bukan karena kekuatan mereka. Walakin li'da'fina. Namun karena kelemahan kita, terutama lemah akidah, lemah imannya. Masih banyak kaum muslimin yang menyekutukan Allah, menduakan Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menolong? Menolong kaum muslimin intasur Allah yang surkom. Jika akan menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Namun bagaimana akan Allah talang kaum muslimin sedangkan mereka berbuat syirik yang merupakan la dzulmun adzim, kezaliman yang paling besar. Allah diduakan. tidak akan mungkin Allah menolong menolong kaum muslimin selama mereka masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu wa alaihi wasallam, Allah fi qulubikum al Dan sungguh Allah akan menimpakan ke dalam diri kalian penyakit al-wahan. Ketika ditanya, "Apa itu al-wahan?" Rasul mengatakan hubbud dunia, cinta dunia. Wa karyatil maut dan takut, takut mati. Ini adalah penyakit umat Islam. Dan ini adalah bencananya, akibatnya. Dan apa solusinya? Rasul menyebutkan dalam hadis yang lain. Ida tabayyatum bil'ina wa khatum anabal bakar. Waraditum bizara wa, wa tahtumul jihad. Salatallah alaikum dhullan. La yanziu hatta tarju ila jinikum. Jika kalian wahai umat Islam jual beli dengan cara sejenis riba dan kalian tamak kepada pertanian peternakan, tamak kepada dunia dan kalian meninggalkan jihad eh dengan segala bentuknya, jihad yang syar'i bukan terorisme, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini solusinya. Penyakit umat mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak umat Islam yang tamak kepada kepada dunia. Di antara mereka ada yang tamak kepada kedudukan meskipun menamakan diri sebagai partai Islam misalnya. Cuma sebagian mereka etamak eh, kepada dunia, menjual agama mereka kepada dunia. Ya biudina bi aradhina dunia, menjual agama untuk menggapai bagian daripada urusan-urusan dunia. Ini yang Rasul kabarkan. Ini penyakit umat. Dan akibatnya apa? Umat dijajah, ditindas, dihina. Meskipun mereka mayoritas seperti buih, tidak ada. Ayo, kekuatan sama sekali. Maka kalau kita mau, eh punya wibawa kembali, punya kejayaan kemuliaan. Rasul mengatakan hatatarjulah jinekum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian, mengkaji lagi Islam yang sebenarnya, Islam ala Rasul S.A.W. Islam ala Sahabah. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah lang yusliha akhirul ummah illa ma aslah tidak akan mungkin memperbaiki generasi akhir umat Islam kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awal umat Islam yaitu para sahabat Rasulullah mereka yang dulu pernah menguasai dunia mereka yang dulu pernah menaklukkan negara Romawi dan Persia bukan karena perekonomian mereka yang yang kuat bukan karena persenjataan mereka yang canggih eh bukan karena mereka banyak jumlahnya akan tapi karena betul-betul mereka mempraktekkan Islam yang murni. Yang Rasul ajarkan kepada mereka. Tidak berbuat syirik, tidak berbuat kebitahan. Betul-betul murni tauhidnya Betul-betul ibtiba kepada sunnah Rasulullah Wasallam Maka Allah tolong mereka. Meskipun jumlah mereka sangat sangat sedikit. Perekonomian mereka sangat ya, miskin. Bahkan pada waktu perang tabuk, sebagian sahabat tidak punya bekal. Untuk mereka apa? Pergi berjihad. Kecuali biji kurma yang untuk mereka hisap saja. Namun Allah menolong mereka. Janji Allah intasulullah yang surkun. Kita jangan terlalu apa? Memikirkan dunia dalam urusan. Ya, menang atau tidaknya kaum muslimin. Urusan menang atau tidak di tangan Allah. Dan Allah berjanji umat Islam akan menang dengan tauhid. Wa'ada Allahulladzina amanu minkum wa amil shalihati la yastakhlifanna fil ardi kama stakhlafalla dzina min qablihi wa la yumakkina lana umminnahum alladzina tadallaluhum wa la yubadilam min Allah berjanji kepada orang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan kalian sebagai khalifah pemimpin penguasa di atas muka bumi ini seperti Allah telah menjadikan orang sebelum kalian sebagai pemimpin dan Allah mengokohkan agama yang Allah dibuai bagi mereka dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan, syaratnya kata Allah, ya budunani mereka harus beribadah kepadaku aku saja, la yusriku nabi syiah tidak berbuat syirik kepada kepada aku sedikit pun, ini syarat yang Allah tawarkan kepada kita, kalau kita mau menjadi penguasa dunia, pemimpin dunia tidak ditindas tidak dijajah ini syaratnya, bertauhid Beribadahnya kepada Allah. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Namun selama umat berbuat syirik. Tetap umat akan dijadikan bulan-bulanan. Sekarang seperti ini keadaannya. Ada yang menghina Al-Quran. Nanti akan ada yang lainnya. Karena memang umat Islam sudah tidak punya wibawa. Karena sebab mereka sendiri. Tidak mau kembali kepada agama Allah SWT. Dan kebanyakan diantar mereka. Tamak kepada kepada dunia. Tidak mau Ya, mengingat bahwasannya yang paling utama yaitu kata Allah wah Tarifima Ata Kaladar Alakhirah dan carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan kepada kalian kemudian kata Allah walatansana sibah kami namun jangan lupa urusan urusan dunia dunia sampingan akhirat yang utama jangan dibalik eh, dunia yang segala galanya akhirat hanya sampingan. Maka inilah yang terjadi. Makanya Allah di antaranya mengatakan Ya lamun al-dohir mina hayat dunia wahum anil akhirat hum gawfilun. Mereka mengetahui dohirnya urusan dunia, namun mereka lalai dari urusan akhirat. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsir beliau banyak manusia yang masya Allah luar biasa pengetahuan yang tentang urusan dunia, mungkin profesor, doktor dan sebagainya. Cuma masa yang paling eh ya, kecil dalam agama. Ya. Mereka tidak paham Masalah sholat, masalah wudhu Mereka jahil, kenapa? Itu mereka memenuhkan urusan dunia Dalam ilmu saja demikian Banyak umat islam, urusan ilmu agama disepelekan. kalau sudah pensiun Baru belajar ya. Awal-awalnya yang masih segar bugar ya. Masih eh, kecil Katanya mumpung mereka masih apa? Ya. Niat belajar Dileskan, urusan-urusan dunia Ngajinya tidak bisa Ya agama akidahnya eh, tidak paham sama sekali. Maka bagaimana umat akan menjadi jaya? Seandainya pun mereka memiliki teknologi yang luar biasa, kalau mereka jauh dari tauhid, jauh dari akidah, tidak akan mungkin mereka mendapatkan kemuliaan karena memang itu janji Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi bahwasanya seorang muslim, eh kaum muslimin secara umum harus kembali kepada al-yaumil akhir. Dengan apa? Yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena itu termasuk en tetat iman eh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah atau Rasul sallallahu alaihi sering menggandengkan man kana yu'minu billahi wal yaumil Barang siapa yang beriman kepada Allah, bertauhid dan beriman kepada hari akhir digandengkan kedua-duanya. Ingat hari akhir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Maka harus kita apa? mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena tidak akan mungkin kita selamat di akhirat kecuali dengan At-Tauhid Seperti yang kita sampaikan kemarin Pembahasan syafaat Tidak akan mungkin orang itu mendapatkan syafaat Kecuali dengan Tauhidullah As'adun nasib syafaat yaum al-qiyama Man kuala la ilah ilallah Khalisan min kolbihi Orang yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat Yaitu mereka-mereka yang mengucapkan la ilallah Yaitu mengucapkan sekaligus Mengamalkan konsekuensinya Khalisan min kolbihi Dengan penuh ikhlas Dari lubuk hatinya Ini sekali lagi adalah ...satu yang tidak mungkin bisa dipisahkan al iman bila wal iman bila yome al akhir mankana yuk minubilla wal yome al akhir fal yukrim jarahu mankana yuk minubilla wal yome al akhir falyaqul khairu auliyasum wa faman kana yu'minu billahi akhir falyukrim daifahu barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamunya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berucap yang baik atau diam digandengkan oleh Allah subhanahu wa taala eh, sebagaimana juga dalam puasa rasul mengatakan mansa ramadhana Imanan wahti saban ghufiralahu mataqadama min dambi barang siapa yang ia ya, puasa Ramadan dengan meng, beriman kepada Allah dan dia mengharapkan pahala di akhirat tekandengkan ya di antara tujuannya harus kita beramal untuk Allah dan untuk mempersiapkan ya bekal di akhirat kelak wa tazwado fa in dan bekalah dan sebaik-baik bekal ada takwa kepada Allah azza wajalla ini adalah sesuatu yang harus betul-betul kaum muslimin kembali kepadanya. Dengan kembali kepada hari akhir, maka insya Allah kaum muslimin akan meraih kejayaan. Sebagaimana para sahabat AS dahulu yang mereka lebih mengutamakan hari. Ea, akhir mengutamakan Ea, kehidupan di akhirat daripada kehidupan di dunia. Eh, meskipun jangan seperti kelompok yang ekstrim yang mereka meninggalkan dunia sama sekali tidak. Sebagaimana kata Allah tadi, carilah dari negeri akhirat yang kami anugerahkan. Jangan lupa urusan urusan dunia. Eh, Sebo dakwa keluarga ditelantarkan tidak inafkahi. Naudzubillah min dalik. Ini adalah orang yang berlebihan dalam meninggalkan dunia. Bahkan sebagaimana mereka mengharamkan dunia, maka ini adalah kelompok yang yang sesat. Alusunawa jangan pertengahan mengutamakan akhirat namun tidak merupakan urusan-urusan dunia. Para ikhwani fillah rahimani wa tadi kita sampaikan beberapa nama-nama hari kiamat atau yaumul akhir, di antaranya juga yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yauma yaqumun alamin. Ya, kemudian Allah mengatakan za'amalladheena kafaru ala bala qul latu ba'tsunna summa latu naba'u nabi ma amiltum wa dzalika allahu yasir orang-orang kafir musyrikin jin jahiliyah mereka tidak mengimani tentang hari kebangkitan tentang hari kiamat ya, kemudian Allah membantah mereka dengan mengatakan qul bala wa rabbi sakalla tidak ya, sungguh mereka akan dibangkitkan dan mereka akan ya, diberitahukan tentang amal perbuatan mereka Makanya, kata Pak Ulama, diantara poin penting yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika di kota Mekah, dakwah di kota Mekah, selain Tauhid al-uluhiyah beribadahnya kepada Allah, dikarenakan mereka menyembah menyembahkan Allah, Nabi juga mendakwai mereka untuk beriman kepada al-yaumil al akhir, yaumul al ma'at. Ya, karena orang-orang musyikin jahiliyah mereka tidak mengemani hari-hari akhir. Mengapa mereka tidak mengimani hari akhir? Karena mereka menuhankan Akal mereka Ya inilah salah satu ya Nenek moyang kelompok jil Yaitu orang-orang musyikin jahliya Menentang hari kiamat Menentang untuk beriman Kepada yaumul ba'ad Karena kata mereka tidak masuk Masuk akal ya, Seperti yang Allah kisahkan dalam Akhir surat surat yasin Ya Allah berfirman Dalam akhir surat Yasin, kalau manuhiil idomawahiyaromit, kata mereka, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur? Ya. Mereka tidak mempercayai, kan? Tak masuk akal, eh, manusia yang sudah hancur menjadi tulang belulang kemudian bisa bangkit, bangkit kembali. Inilah sekali lagi, eh salah satu sumber kesesatan manusia, yaitu menentang Firman Allah dengan akalnya sebagaimana iblis yang sudah pernah kita sampaikan, dia antara orang pertama atau makhluk yang pertama menentang perintah Allah dengan akal adalah iblis. Iblis mengatakan, "Ana khiran minhu khalaqtani minna khalaqtani minna wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, kenapa aku harus bersujud kepada Adam? Aku lebih baik daripada Adam. Menurut logikanya siapa? Iblis. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari dari tanah. Ini orang-orang kufar, iblis, orang miskin, mereka adalah penentang firman Allah, sabda Rasul dengan akal logika mereka. Makanya -sunnah wal al sunnah wal-Jamaah mengatakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu yang paling terdepan. Kalau ada akal yang menentang Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan akal. Ya. Karena sebagian kelompok mereka punya kaidah yang sesat. Yaitu akal, kalau bertentangan dengan Al-Quran, dijauhkan akalnya. Naudzubillah min dalik. Ini adalah kelakuannya iblis, kelakuannya kelompok musyikin jahiliyah, ayah dan orang orang yang sesat dan menyesatkan. Orang-orang musyikin, eh mereka tidak mempercayai hari kebangkitan, hari kiamat. Kata mereka, kalamnya hilidomawah yaromit. Maka Allah bantah dalam surat al tadi ayat ke-79. Kalau Yohaihalla diansah awalamaroh wahabi kuli halkin alim katakanlah yang menghidupkan tulang belulang itu kembali adalah yang menciptakan pertama kali yaitu Allah سبحانه و تعالى ini juga kata para ulama dalil Al Quran dan juga dalil akal. Ya. Artinya kita juga eh, seperti yang sudah pernah kita sampaikan Al-Sunnah dalam masalah akal pertengahan bukan seperti iblis dan ya antek-anteknya dan CS-nya yang lebih menuhankan akal daripada Al-Qur'an dan Sunnah ya namun juga bukan seperti kaum musyrikin yang menanggalkan akal mereka ya mereka menyembah sapi, menyembah eh pohon keramat, keris keramat, eh kuburan keramat, ya enggak pakai otak, enggak pakai akal. Itu semuanya makhluk ya. Tidak bisa apa mendatangkan manfaat dan mudarat tidak bertauhid kepada Allah SWT Ini yang menanggalkan akal Ini yang berlebih-lebihan menuhankan akal Al-Sunnah pertengahan Menempatkan akal pada tempatnya Akal dipakai untuk mendukung tauhid Akal dipakai untuk menopang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Di antara di sini kita wajib mengimani Bahwasannya hari kebangkitan itu hak Al-Ma'at Hakun ya, Jalilnya ini Kemudian bagaimana cara logika Ya Allah mengatakan katakanlah bahwasannya yang menghidupkan tulang belulang tadi adalah yang menciptakan pertama kali yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kama badakum nu'idu, sebagaimana kami memulai penciptaan mereka kami yang mengembalikan penciptaan mereka namanya menciptakan pertama kali lebih susah daripada sekadar apa Eh, ya, memperbaiki daripada sekedar merenovasi mengembalikan kembali. Ini juga apa? Secara secara logika. Kemudian lebih dari itu, Allah Swt ala mengatakan Aladijjalalakum minasya jil al-akhdorin naron faida antuminhu tukidun. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian pohon yang hijau, ya al-akhdor yang basah, ya faida antuminhu tukidun. Namun ketika dia sudah menjadi ya kering kalian menjadikannya apa? sebagai bahan bakar. Untuk kalian jadikan sebagai bahan bakar. Ini kata Pak ulama bagaimana Allah menggugah logika mereka yang mengingkar dari kebangkitan. Allah ala kulli syai'in qadir. Dengan di antaranya apa? membuat perumpamaan. Pohon asal muasanya. ya itu adalah basah yang mengeluarkan air atau dan sebagainya. Namun tiba-tiba ketika dia sudah kering, dia bisa menjadi apa? Bahan bakar. Bisa menjadi apa? Eh, sesuatu yang berlainan. Ezatnya eh, dengan yang yang pertama awalnya basah kemudian bisa menjadi apa? Membuat ia ya, bisa mengeluarkan api. Ini sesuatu yang pertentangan. Ya. Namun itulah kekuasaan Allah. Allah Alaihi Ssalam Qadir. Ini adalah bantahan kepada mereka-mereka yang menuhankan akal di antaranya kelompok al-musyikin di zaman jahiliyah. Intinya sekali lagi al-maat hakun hari kebangkitan adalah hak. Ya dalilnya kata para ulama di dalam Al-Quran banyak sekali di antaranya dalam juz amma juz yang ke-30 itu karena orang-orang musyikin jahiliyah banyak yang menentang atau tidak beriman kepada hari kebangkitan hari kiamat. Allah banyak turunkan surat surat yang di situ berkaitan dengan hari kiamat di antaranya juz amma juz 30 itu rata-rata adalah surat makkiyah surat yang diturunkan sebelum Rasul hijrah dan di antara ayat-ayatnya banyak berkaitan dengan hari hari kiamat seperti al alqari'ah idza zulzati alzilzalah amma yatasaa'alun anin naba'il adzim ini digunakan apa untuk menegakkan hujah kepada kaum musyrik tentang kebenaran Eh hari hari kiamat kemudian diantara hari kiamat atau nama hari kiamat yaitu al malhakqa wa ma adroka dinamakan al li anhaadal yom ya tahakkaku labud eh bahwasanya hari kiamat itu pasti terjadi terwujud tidak akan mungkin eh tidak aja pasti ada ya ini sekali lagi daljalil tentang adanya hari kebangkitan hari kiamat. Kemudian kita sampaikan tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalihin dalam kitab beliau Usulul Iman dalil tentang hari kiamat di antaranya dalil syariat yaitu dalil Al-Qur'an dan Sunnah sudah kita sampaikan sebagainya. Kemudian dalil secara al-his ya secara panca indera. Ya, yaitu di antaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang kering kerontang Teng diturunkannya hujan menjadi apa? Menjadi hidup tumbuh tanaman, tumbuh-tumbuhan di atasnya. Seperti kalau kita lihat eh sekarang ini bahkan kalau di negeri kita sampai tembok pun mengeluarkan apa? Tanaman luar biasa, sesuatu yang apa? Yang tidak ada kehidupan sepertinya di ya eh, di semen di tembok, tidak ada kehidupan, untuk tanaman. Namun Allah laquli syam qadir. Maka demikian pula manusia ketika sudah meninggal dunia, Allah sanggup untuk apa? Menghidupkan kembali. Kayfa takunu billahi wa kuntum amwatan thumma yuhyikum thumma yamituukum thumma yuhyikum bagaimana kalian kufur kepada Allah sedangkan Dia Allah dulu yang mematikan kalian dulu artinya kalian belum ada kemudian Allah hidupkan kalian kemudian Allah matikan kalian thumma yuhyikum wa ilainaturjaun kemudian Allah menghidupkan kalian kembali membangkitkan kalian kembali kemudian kepada Kamilah kalian akan dikembalikan kemudian Dalil secara panca indera juga eh, Kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan Kisah-kisah orang-orang yang Allah hidupkan kembali Setelah Allah matikan mereka Di eh, Diandalkan dalam surat Al-Baqarah itu banyak Demikian pula surat Al-Kahfi Itu diantara eh, Salah satu pelajaran yang bisa Dipati kata Pak Ulama bahwasanya bagaimana Allah SWT Menidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun lamanya eh, Kemudian Allah apa hidupkan ini kenyataan, ini cerita yang hak ya Itu salah satu Bukti bahwasanya Allah Sanggup untuk menciptakan manusia kembali Membangkitkan manusia kembali Dalam alam kuburnya Ikhwanifillah ya. Rahimani warahmatullahi wabarakatuh Ini yang berkaitan dengan Ya'umu al-ba'as Ini urutan pertama, sebagaimana kata Imam Safarin tadi ya, Hari kebangkitan Iqlam anna maratibal ma'at Al-ba'asu wa'l-nusyur Ketahuilah Urutan-urutan hari kiamat. Yang pertama Al-Ba'asu. Hari dibanggitkan manusia dari alam kuburnya. Kemudian Al-Mahsyar. Semua Al-Mahsyar. Hari dikumpulkannya manusia. Ini sudah kita sampaikan pada pembahasan syafaat. Yaitu Rasul mengatakan. Yuhsyarun nasu. Hufatan uratan ghulan. Manusia akan dikumpulkan di padang Mahsyar. Dalam keadaan hufatan. Tidak beraskaki. Beraskaki uratan. Tidak berpakaian alias telanjang Hurlan tidak berkhitan Sebagaimana eh, dia dilahirkan pertama kali eh, Kemudian Aisyah pernah berkata Ya Rasulullah Kalau demikian manusia akan melihat lawan jenisnya Kata Rasulullah S.A.W Al-Amr Asad Min Dalik Perkaranya keadaannya sikonya Lebih dari itu Tidak mungkin manusia bisa memikirkan nasib syahwatnya Dia akan memikirkan nasibnya Bisakah selamat di hari kiamat tersebut Kemudian dibacakan ayat Ya faidah jahatis saha. Yaw ma maru min aki wa ummi wa abi wa sahibatih wa bani li kolim ri minhum yaw min shahni yugni. Ya ketika ditiupkan sangkakala seseorang lari dari ya yaw maru min aki dari saudaranya, wa ummi wa abi dari ayah dan ibunya, wa sahibatih wa bani dari isti dan anaknya. Mangsa yang dia cintai dia tinggalkan. Di kalimri iminum yamalisa aniyuni setiap orang sibuk memikirkan urusan nasibnya masing-masing. Ini sekali lagi masyhur muslimin, ehwanifilaarheemadzawakumullah hari yang sangat dahsyat sekali. Maka inilah kesempatan kita untuk betul-betul mencari beka sebanyak banyaknya menghadapi hari yang sangat dahsyat tersebut. Yang eh, tidak akan mungkin kita bisa lari dari darinya. Orang yang paling kita cintai tidak akan mungkin bisa membantu kita. Yang bisa membantu kita Allah Subhanahu wa taala kemudian amal saleh kita maka watazawwaju fa ina ataqwa dan kata Rasulullah SAW Eh di saat itulah matahari sangat dekat dengan dengan manusia eh kita bisa bayangkan ya eh, hari-hari seperti itu kita saja kalau kumpul ya eh, banyak orang meskipun ada ac terasa panas apa tidak beralas kaki tidak memakai baju matahari dekat dengan kita naudzubillahi min dalik nasallallahu alaihi wal afia Kemudian pada waktu itu, itulah eh, adanya Ash-Syafatu Al-Udhumah yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Kemudian pada saat itulah. Yawma yakumun nasuli Rabbil Alamin. E'ala yadhunnu ula'ika anna'ma bi'usun. Liyaumin alzim. Yawma yakumun nasuli Alamin. Tidak mereka meyakini bahawa mereka akan dibangkitkan. Fiyaumin alzim. Di hari yang sangat amat dahsyat yang sangat agung. Yaumayaqumunnasurabilalamin ketika itu manusia apa menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Dan kata Rasul sallallahu alaihi kalau kita mau sholat kalau mau khusyuk kata para ulama Dia antaranya apa? Eh, mengingat hari-hari seperti ini. Yaumayaqumunnasurabilalamin kita sekarang di dunia sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh kita apa? Jadikan. Salah itu seperti sholat yang terakhir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat Aus wa aujiz atau etni wa aujiz ya Rasulullah bila jangan yang singkat kata Rasulullah idakum tela salati fasali salatamuajik jika angkau mau solat maka salatlah seperti solat yang terakhir ini adalah apa kita menjiwai seperti kita apa ketika meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu Wataala kemudian kata al Imam As Safiyyin tadi setelah di Eh, manusia eh, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, summal arad. Al arad itu sama, sama dengan al hisab. Ya, kita bahas setelah manusia dibangkitkan, kemudian mereka dikumpulkan, kemudian mereka meng, eh, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa kemudian mereka menghadapi yaumul hisab. Ya, al -yawm, hisab itu sebagian orang banyak yang salah. Ya, memahami kata-kata Al-Hisab Ketika disampaikan Ya'umul-Hisab, diterjemahkan Perhitungan Memang betul secara bahasa Hari perhitungan ya, Namun pada hakikatnya Tidak seperti yang mereka bayangkan ya, Kalau mereka mengatakan itu Ya'umul-Hisab hari perhitungan Kalau diterjemahkan hari perhitungan Gambarannya apa? Itung-itungan apa? Amal perbuatan antara kebaikan berapa Kejelekannya berapa itu yang terbit, eh, terbetik ketika mengatakan hari perhitungan. Padahal bukan itu maksudnya. Ya'umul hisab. Eh, dalam hadis Rasul menyebutkan. Ya'umul hisab itu maknanya. Ya'umun li takriril a'mal. Hari pengakuan amal perbuatan. Dalam hadis diwayat bukhoy dan muslim. Rasul menceritakan. Bagaimana kejadian Ya'umul al-hisab. Disebutkan di situ kata Raya Salam. Inna'r inna'laha yudnil mu'min sesungguhnya ini hisapnya orang mukmin sesungguhnya Allah mendekati orang beriman kemudian Allah mengatakan apa atakhadamiladham atarifuhaldadham apakah engkau berbuat dosa dosa itu sampai ketika orang mukmin itu ia mengakui dosanya waqarah robi dunubihi dan dia telah mengakui ini yang dimaksud oleh Ulama tadi bahawa saya yaumun hisab itu Yaumun litakrir amal Hari pengakuan amal Ketika Allah bertanya Bukankah engkau berbuat demikian dari dosa-dosa Orang umum itu mengakui semua dosanya Bahkan dia merasakan binasa Namun Allah mengatakan Satartuha Laka fid dunya wa ana agfiruha aliyawma Dulu di dunia aku telah menutupinya Sekarang aku mengampuninya Ini yang disebut dengan Hisaban yasirah Nasallahu Ta'ala hisaban yasirah. Kita minta kepada Allah semoga kita dihisab dengan hisaban yasiira. Ya. Allah mengatakan <tuh> fa amman utiya kitabahu bi'yaminin fasawfa yuhsab Adapun orang-orang yang diberi catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisaban yasiira. Rasul saja berdoa, Allah salukah hisaban yasiira. Ya. Ini diantara bentuk hisab an Yaitu Allah berduaan dengan orang mukmin. Kemudian Allah sebutkan dosa-dosanya. Kemudian diakui oleh orang mukmin. Kemudian Allah pun mengatakan aku ampuni sekarang. Eh di hari-hari akhir ini. Adapun orang kafir kata Rasulullah. Adapun hari pengisapan untuk orang kafir. Maka mereka dipanggil di hadapan orang banyak. Eh artinya dilecehkan oleh subhanahu wa ta'ala. Dihinakan oleh subhanahu wa ta'ala di hadapan orang banyak. Ini bedanya dengan orang mukmin kalau orang mukmin hisabnya sendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Eh, kemudian setelah disibukkan semua dosa-dosa orang kafir, eh, maka Allah pun apa mengazab mengazab mereka. Makanya kata ulama al-hisab ada dua macam, hisabun yasirun wa hisabun asir. Hisab yang mudah dan hisab yang yang susah. Suatu saat pernah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu Rasul mengatakan manukisal manukisal hisab udhib barang siapa yang ya eh, didebat dalam hisapnya maka dia pasti binasa manukisal hisab udhib pasti akan di, dibinasakan diazab Aisyah bertanya ya Rasulullah bagaimana dengan firman Allah tadi faamma man utiya kitabaw biyamini fasofa yuhasabu hisabani yasira kata Rasul sallam zalikal aradu itulah hanya pemaparan saja ini artinya apa? Hisabnya orang mukmin disebut dengan al-arob, yaitu pemaparan dipaparkan saja kemudian Allah hapuskan. Adapun orang kafir, ya hisabnya hisaban 'asiran. Betul-betul di ya sebutkan setiap perinci dosa-dosa mereka kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Setelah hisab tajy, maka diberikan catatan amal perbuatan mereka. Seperti tadi yang hisaban yasir Diberikan catatan perbuatan dengan tangan kanannya. Menjadi ashabul yamin. Semoga kita termasuk ashabul yamin. Yang mengambil catatan amal perbuatan dengan tangan kanannya. Yang kedua. Yang dihisap dengan hisaban asir. Yaitu mereka akan diberikan catatan amal. Dari ya, belakang mereka dengan tangan kiri mereka. Ada dua ayat yang mungkin kelihatannya bertentangan. Dalam surat Al-Insyaqah Allah mengatakan. Wa amman amma utia kita ba ubisimali. Fasal faya atau wa amman amma utia kita ba waroh al-bohari. yang diberi catatan amal mereka dari belakang mereka. Surat al-insyikah. Surat al-hakam mengatakan wa amman amma utia kita ubisimali. Barangsiapa yang diberikan catatan amal perbuat mereka dengan tangan kirinya. Salala ada tiga pembagian tangan kanan, tangan kiri dan dari belakang kata pola mah tidak cuma ada dua tangan kanan dengan tangan kiri cuma yang tangan kiri itu lewat belakang belakang mereka sebagai bentuk eh simbol di dunia mereka itu membelakangi Al-Qur'an ya eh, tidak mau mengamalkan Al-Qur'an maka pada waktu di akhirat mereka diberi tantangan tatatan amal mereka dengan tangan kiri mereka lewat belakang mereka, jadi itu pembagian Ya'umul hisab, ada dua Hisabun yasir, hisabun asir Kemudian eh pembagian catatan Amal perbuatan mereka Kemudian yang terakhir Yaitu al-mizan, seperti yang diucapkan oleh imam As-Safarin tadi Meskipun bukan yang terakhir Ya'umul mizan, hari ditimbangnya Amal perbuatan manusia Kurang dua menit, eh, masih banyak timbangannya nih Ya bahwasanya Hari al-mizan ini hakun, makanya dalam seperti yang kita sampaikan tadi dalam sebagai manuskrip kata-kata wal maat itu diganti dengan wal mizan hakun hari ya timbangan itu hak. Ini disebutkan oleh para ulama di antaranya untuk membantah kelompok mutazila. Lagi-lagi kelompok mutazila yang menyimpang dalam ya al aqijah. Kenapa? Menuhankan akal. Kelompok mutazila kalau anda ingat kelompok mutazila itu kelompok yang menuhankan akal. Kalau sekarang ini kelompok jil ya. Jaringan iblis liberal. Karena enggak salah juga. Kenapa? Iblis menuhankan akalnya. Mereka ikuti. Itu antek antekatanya iblis. Mengikuti ya, akal daripada anak sunnah Rasulullah SAW. Mu'tazilah mengatakan. Hari timbangan itu hanya sekedar simbol. Inilah ya, otak mereka tidak mau mengimani al-kudana sunnah Rasulullah SAW. Kata mereka. Hari timbangan amal perbuatan itu sekedar. Nama simbol saja tentang keadilan Allah SWT. Padahal. Dalam hadith disebutkan timbangan itu ada hakikatnya. Ya, lahu kifatan punya dua neraca atau dua tahun timbangan. Ya, apaan? Dua tahun timbangan. Itu hak. Eh, kata mereka tidak. Eh, bahkan lebih parah dari itu mereka mengatakan tidaklah yang membutuhkan timbangan kecuali penjual sayuran. Ini adalah, eh, sekali lagi. Ya, Antek-anteknya iblis yang mereka Dengan kejinya mengatakan Seperti itu kepada Allah SWT Ini penistaan terhadap Agama, makanya penistaan Agama itu bukan hanya ya, menistakan Al-Quran, menistakan Akidah Yang telah Allah dan Rasulnya Sampaikan ya, Ini sekali lagi, banyak di negeri kita seperti ini ya, Intinya sekali lagi Harus kita betul-betul kembali kepada Akidah al Wal-Jamaah Al-Mizan Hakun ini harus kita yakini. Bukan sebagaimana kelompok Al-Muqtazila. Eh mereka mengingkari. Karena mereka kata, kata mereka. Eh tidak masuk akal. Amal itu ditimbang. Lagi-lagi apa? Mereka berdalil dengan logika. Dengan akal mereka yang picik. Mereka mengatakan tidak mungkin. Amal yang itu abstrak. Kok ditimbang? Ya, Kata mereka tidak masuk akal. Kita katakan. Bahwasannya Allah ala kulisain qadir Allah ma kuasa atas segala Sesuatu dalam Al-Quran Banyak hal, hal seperti itu Misalnya, ya Allah mengatakan Al-yawma nakhtimu ala afwahihim Watukallimuna Aidihim Watasyadu arjulum bimakanuyaksibun Pada hari kiamat Kami kunci mulut-mulut mereka Tangan-tangan mereka yang akan berbicara Kita tidak mungkin berbicara tangan kita sekarang ini Namun hari kiamat Allah ala kulisain qadir Menjadikan tangan berbicara Ya kulit-kulit manusia akan bersaksi di hari di hari kiamat kematian al maut kata rasul akan dijadikan seperti kambing kibas yang disembelih di antara surga dan neraka banyak hal-hal yang ya di luar akal kita makanya al husna wajah mengatakan akal itu terbatas seperti pandangan kita penglihatan kita pendengaran kita ya kita nggak akan mungkin bisa mendengarkan yang jauh satu kilometer bisa mendengar nggak akan mungkin melihat nggak akan mungkin bisa Ya, ada batasannya Akal, penglihatan, semua ada batasannya manusia Namun inilah sekali lagi Antek-antek iblis, anak buah iblis Yang mereka menuhankan Akal mereka, menentang akuran sunnah Dengan logika mereka Nasolah ta'ala, salam wa al -afiyah. Kita cukupkan sekian Mudah-mudahan bermanfaat. semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk isi koma di atas akidah Al-sunnah wal-jamaah Akulah Khalidah dan akhir dakwana. Anil hamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung UV TV dengan belanja di UV Store.